Може, просити батюшку, щоб заступився? Полковник глянув гостро, немов мов оббік, а заперечив з усміхом. У цьому ділі піп не зарадить, треба шукати когось. А втім, підніс як свічку палець, є вихід, так би мовити, біля попа. Дяк? Ні. Засватать дівку треба, і край, і всі плітки затихнуть самі собою. Згоден? А як же воля, битви і мати січ? Розгублено спитав Назар. Сватання ще не вінчання, люблю ж її. У битвах будеш зліший, як я колись. А як уб'ють? Хто любить, той перемагає. «Бо він стосилий, впевнений в своїм безсмерті». «Буду шукати сватів», – сказав Назар нескоро. «Одного», – узяв полковник його за плечі, – «Першим, коли не проти, піду я сам». «Спасибі», – зрадів Назар, – «вік не забуду». «Козацький вік, як соколиний крик», – зітхнув полковник. «Їдь, но ну, й скажи батькам христининим, щоб ждали нині ввечері твоїх послів», – додав уже розважніше. «Завжди», – спинив, – «піду у двох із чечетом, чим він не свят. Увечері в двір з наїхало з десяток пишних вершників, усі у гарних строях, з вусами, які були у декого, мов, два в'юни, на добрих конях. Де він, наш юний князь, гукали, здиблюючи струнких лискучих огірів. Чи, може, втік, злякавшись дівки? Є, є, ясновельможні, вибігла на ганок господиня. Ясновельможні, матінко, тікають до Варшави, сказав полковник весело, знімаючи зі спини кобзу. А ми звичайні люди, такі, як Прошу до хати, дякуємо, нема коли. Якісь панки з'явилися на оболоні. Мабуть, у Київ знову хочуть, то треба стріти, гості ж. Крутяться, мов, пес довкола глека з ковбасою, додав Ярема чечет, що вирізнявся одягом і волоссям під макітру. На щось чекають, скупчуються. Ось хмель прийде. Десь забарився гетьман, намислив щось, а кажуть, послав послів, просить сенат і короля. Просити, скипів полковник, битих ніхто не просить, братчики, їм кажуть, сить, тим паче король помер. Не плач, не лишиться річ посполита без короля, а ще мені до нього». — Де ж княжич наш? — спитав полковник знову, зіскакуючи на землю. — Ведіть його, та будемо робити добре діло. Сватам дали по патериці, і пишний хліб, благословили і вивели вручисто з двору. Князь йшов позаду, власне хоч він і князь, та діла його помовчувати і чекати, як повернеться до нього доля. А тут іще немов на гріх до двору, де вони ловці шукати мали свою куницю, було подать рукою. Знав, що чекають, що віддадуть, а все ж боявся. Христя колись питав, не мовила, що подає їм рушники, а тільки усміхнулася і повела бровою. Не ластівчиним крилом. Оглянувся, за ними йшли всі козаки, що прибули з полковником. Хоч це було і не зазвичаєм, махнув рукою, хай собі. Така у них, напевно, служба. Чуже, же, що шляхта ходить-бродить довкола Києва, що хмель чомусь притримався десь на росі. Біля воріт свати спинилися і старший мовив князеві. Не передумав? Будемо вступати в двір. Назар зітхнув. Гарбузи ще не виросли, хихикнув чечет. Знали, коли йти. Не передумав, тихо сказав Назар. Тоді вперед, звелів собі полковник і відчинив міцні ворота. Став під вікном, прокашлявся, задля годиться і крикнув. Добрий вечір, пустіть до хати. Просимо, з'явилась тут же мати, що видно ждала в сініх. Свати ішли, князь. Соромно став біля порога. — То хто ж ви будете? — спитав з-за столу батько. — Ловці, — сказав полковник сват. — Ішли собі по сліду, а він привів до вас у двір, а з двору — в хату. — А що ж то був за звір такий? — здивовано питає батько. — Куниця. — А може то була й дівиця? — вставляє слово й другий сват. На двої ж ніч не роздивилися. «У князя нашого, як зорі очі вгледів, що молода і гарна та звірина», – озвався знову перший. «То, може, ви по-доброму нам віддасте?» «А ми зате дамо вам хліб», – вклонився другий і повагом поклав на стіл хлібину. «Не знаю, що вам і казати», – розвів руками батько. «Як жінко ти». Жаль людей, далеко йшли, а на дворі Пороша. Ну що ж, підвівся батько, ми хліб святий приймаємо, а вас, хоч ви добрі люди, пов'яжемо. Гей, доню, гукнув до іншої кімнати, чи в тебе там немає чим пов'язати? Ну знайдеться якийсь рушник, а ні, неси хоч мотузок. Назар і дихать перестав, ось зараз. Ось, страху заплющив навіть очі. Коли ж примусив себе розплющити, побачив Христю з рушниками на витягнутих руках, в яких був хліб. Немов у сні дивився, як чечити з полковником пов'язують ті рушники, цілують хліб, як старший сват примружився і щось спитав, як Христя пішла у ту ж кімнату і винесла шовкову хустку. Оттямився, коли вона спинилась біля нього І пов'язалася, палиніючи йому на праву руку Потом стала поряд Тим часом десь взялися пляшка, чарки, наїдки Господар весело усім налив і запросив до столу Ну, дай нам Боже, підніс полковник чарку Навіки їх з'єднати а батько і матері, діждать онуків, підкинув чечет. «Дякуємо», – вклонився батько, – «будьте здорові пивши». «А що тут там за люди?» – спитала мати. «В нас у дворі. Не гоже якось?» «Правда», – сказав полковник і сам покликав козаків. Війшли не всі.